Це очевидно й дало підстави літописцю назвати місце битви полем внеграда. Головною спорудою Києва й усієї русі часів Ярослава Модрого була Софія. Продовж кількох століть вона становила центр Руської митрополії осередок політичного і культурного життя країни. Тут відбувалися собори руських єпископів. Тут ставили на великі княжіння і приймали іноземних послів. Правили молебні на честь перемогу руських дружин і присягалися на вірність. Митрополит Іларіон, свідок будівництва і завершення Софії, писав Церкві дивна і славна всім округнім странам яка каже, Інна не обрящиться во всем полунощі зімном, от востока до запада. Враження, яке справляє цей величний собор на людину наших днів, добре висловив історик Греков. Переступивши поріг Софії, ви одразу потрапляєте під владу її грандіозності та блиску, Величні розміри внутрішнього простору, Розкішні мозаїки та фрески поланять вас своєю досконалістю Перш ніж ви встигнете вдивитись і вдуматись В усі деталі та зрозуміти все те Що хотіли сказати творці цього найбільшого витвору Архітектури і живопису Софія Київська становила величезну П'ятинефну хрестовокупольну купольну споруду з тринадцятьма банями Оточено з північного, західного і південного боків Двома рядами відкритих галерей Із заходу до собору були прибудовані дві башти Широкі гвинтові сходи, яких вели на церковні хори або полаті. Вся архітектура Софії мала врочисто-святковий характер В екстер'єрі це підкреслювалося ритмом різномасштабних елементів – від аркад-галерей до високої центральної бані, в інтер'єрі – об'ємно-просторовим вирішенням. Напівзатемнені бокові анфілади першого ярусу немов би переростали у високі двоповерхові аркади центральної частини храму, над якими розкривався підкупальний простір. В архітектурно-художньому вирішенні Софія особливу роль відігравала оздоблення. Розмаїття мозаїк і фресок, що вкривали стіни, стовпи, арки, підкупольний простір, скоси віконних прорізів вражали своєю красою, величезним світом образів, не тільки релігійним, але й світських. На західній, північній і південній стінах центрального нефа містилося зображення сім'ї Ярослава Мудрого. У баштах передано сцени полювання, приборкання коней, дійства скоморохів, музик. Митрополит Ілларион писав, що Ярослав прикрасив Софію всякою красотою, златом і сребром, і камінням дорогим. Спорудження Величної Софії Київської, як і решти будівель міста Ярослава, були виявом непростого наслідування Константинопольських зразків, а насамперед політичного суперництва. Реалізація будівельної програми Ярослава мала піднести авторитет держави і Руської православної церкви. Цій ідеї служив і монументальний живопис Софії, зокрема ктиторська фреска в Центральному Нефі, а також зображення княгині Ульги на Константинопольському іпподромі та в царських палатах. Не може бути жодного сумніву в тому, що все це мало на меті прославити великокнязівську правлячу сім'ю. Софія Київська була оточена потужною кам'яною стіною, рештки якої виявлені археологічними розкопками 1948 року.